Bionden aste buruan Inglaterran arte museo batean Bineskak tomate sopabota zuten Van Goguen margolan batean eta gero beren eskuak lekedaz paretari itsasi. Soinan zuten kamisetetan Just Stop Oily datzia zen Petrolioa gelditu soilik Ekintza horrek jende frango eskandalizatu du Zertarako arte lan bat funditu, zertan klimaren gaia lagunduko du ekintza horrek Bereziki eskandalizatuak Van Goguen eguzkilore horiek larogoitala 1 milio euro balio dutela eta. Gero ohartu ginen Margolan hori berina batek estaltzen dula, Hots, ekintza horrek estuela deuskaltetu, guziz simbolikoa izan dela. Ekintzaz, iritzi ezberdinak ikusi ditut. Klimatologuen artean ere denak etziren ados. Michael Mannek adibidez gaitzesi du bere ustez ez horrela jendea erakartzen klimaren gaiaz interesatzera eta arazoa zohartzera. Peter Kalmusek aldiz errandu jendearen arreta daitzeko uainarteko taktikeak ez dutela funtzionatu eta ongiet horria iduritzen zaiola gaztek gauza berriak entzaiatzea. Gehitu zuen ere ekintzak hasi baizik ez direla, Gerota gehiago ikusiko ditugula klimaren gaiak behar duen arreta lortu arte. Ni gopza batek bereziki harritu nau edo egiarean ezna berritu. Ondare artistikoa sakratua kontsideratzen da batez ere 84 milioi balio dituen markolan bat izanik. Van Gogh bera luzaz pobrezian bizi izana, bere bizian gauza erruak egin zitula eta artegile oso aportaila zela, haudena antzi da ondare ofiziala eta diruaren berinaren azpian. Bertsaletik ondarea baino etorkizuna, dirua baino dirutan balorerik eztuena. Hori ez dugu sakralizatzen Ez hori bakarrik baizik eta lasai ederrean ondatzen dugula egunero pixkanaka Zenbat balio du Ipar Euskal Herriko klima epelak Zenbat iratiko pagadiek Mendietako urgarbiak eta intxektu polinizatzaileak Zenbat balio du emendiko eta marrorte laborantzak izanen duen gudenak elikatzeko gaitasunak Zenbat balio elkartasunak eta elkartzaintzak Zemabario du norberea horrentzat kezkatu gabe lasailo egiteak. Hori dagurara zoa, objektuek eta diruak balorea duten mundu batean sortu gara. Aldiz, bizitzen denari eta etorkizunan bizi nahi duenari balorea eman bat dugu. Hori dugu buruan egin beharreko jauzia. Badakigu, baina zailazaigu sinestea. Ekintzar simboliko gehiago beharko ditugu orduan.